Три вида служене Шеста лекция на Общия окултен клас, пета година, държана на 23 декември 1925 година. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление Прочетоха се резюмета на темите «Първата стъпка в живота» и на какво трябва да се радва човек. Следния път всеки да пише върху някаква своя любима тема, кой каквато си избере. Ще внимавате да не пишете върху тема, по която сте писали веднъж. Съвсем нова тема ще си изберете. Нещата не трябва да се повтарят. Питам. Каква мисъл днес ви занимава? Всеки ден има своя определена мисъл за разрешение. Всеки ден има своя определена задача. Има красиви предмети, които въодушевляват човека. Има сладки плодове, които възбуждат вкуса на човека. Има здрави храни, които задоволяват стомаха на човека. Едно и също ли е да гледаш, да вкусваш и да се храниш? Казвате, Бог е любов. Как дойдохте до тази идея? Чрез зрението, чрез слуха, чрез вкуса, чрез обонянието или чрез пипането. Щом сте дошли до тази идея, защо съществуват болести и недъзе между вас? Сега ще разгледаме въпроса философски. Когато човек живее на някое високо планинско място, дето диша чист въздух и се намира в общение с добри хора, той може ли да бъде болен? Обаче храни ли се този човек само с бомбончета, той ще бъде слаб, краката му няма да го държат. Храни ли се със здрава храна? Той ще бъде силен човек, ще издържа на всякакъв път. Следователно, това, което спъва почти всички съвременни хора, е мисълта им, че много знаят. Казвате, ние знаем, че Бог е любов. Опитвали сме неговата любов. Как сте опитвали? Разлагали ли сте на съставните й части? Какви са елементите на Божията любов? Мнозина ще кажат, че любовта не трябва да се разлага. Не, любовта трябва да се разложи. Когато ядете ябълка, не я ли разлагате? Разлагате я. Когато светлината влиза в очите ви, не се ли разлага? Разлага се. Когато светлината влиза в човешкия мозък, тя и там се разлага. Човешкият мозък задържа от светлината само това, което е необходимо за него, а непотребното от него отразява навън. Много от съвременните хора говорят за искренност, за чисто сърдече, но те не са нито искрени, нито чисто сърдечни. Какво се разбира под понятията искрен и честосърдечен човек? Първите букви на тези две думи са И и Ч. Те са символи, с които природата си служи, за да изрази нещо. Да бъде човек искрен, това значи да представлява планински извор, който слиза надолу с цел да се прояви. Буквата Ч. В думата «чистосърдечен» представлява чаша, в която се сипва някаква течност. Човек не може да бъде чистосърдечен, докато не знае как да пие. Ако не знае да опитва нещата с вкуса си, как ще се познава, кои са чисти и кои нечисти? Чистотата не се определя само чрез зрението. Чистотата е качество на душата. Следователно, искаш ли да познаеш дали даден предмет е чист? Трябва да го опиташ. Ти взимаш една чаша вода, опитваш на вкус и казваш, тази вода е чиста. Как позна, че е чиста? Чрез зрението или чрез вкуса си? Чрез органа на вкуса, чрез езика. В този случай езикът представлява разумното в човека, което изпитва и проверява нещата. Значи, честотата се познава чрез разумността. И тогава казваме, чист може да бъде само разумният човек. Буквата О, с която започва думата Омен, е взета от египетската азбука. Там тя е обърнатата ФИЯ. Тази буква е изобразявала човек, който ходи. Когато човекът е слизал на земята, т.е. когато е попаднал в закона на инволюцията, той се е раздвоил, изгубил е Бога и започнал да мисли за себе си, че е Божество, следствие на което се е отклонил от правия път, по който първоначално е вървял. Знакът ФИА показва, че материята, в която човек е слязъл, започнала да се сгъстява и той се е раздвоил. Така се образували краката на човека. Значи краката представляват два принципа. За да може човек да ходи, да се движи, той непременно трябва да има два полюса. Тези два полюса... Проведени в обикновения живот представляват ума и сърцето на човека, които външно се изразяват в следните форми – мъж, жена, син, дъщеря, учител, ученик, господар, слуга. Когато този знак се обърне с главата надолу във вид на чашка Ч, това показва, че човек... Започва да се стреми към Бога, иска да върви нагоре, както растенията. Сега някой мисли, че като отиде на небето, и там ще намери същите отношения и закони, каквито съществуват на земята. Той казва, например, аз не намерих нито един човек на земята, който да преляга на сърцето ми. Значи... Същото ще бъде и на небето. Питам, нема хората са създадени, за да прилягат на твоето сърце? Щом мислиш така, задай си въпроса, моето сърце приляга ли на Божието? Всеки трябва да се зададе този въпрос и правилно да си отговори. Хората отдалечават този въпрос от себе си и казват, Господ е непостижим за нас. Ако искаме да отидем при Него, ние трябва да влезем във връзка с разумни същества, които да послужат като посредници между Бога и нас. Тази идея е наполовина вярна. То е все едно да кажете, че когато детето иска нещо от майка си, трябва да се обърне към други хора, които да бъдат посредници между майката и Него. Когато детето иска хляб от майка си, търси ли посредници? Ако детето не се нуждае от посредници, защо нашата молба към Бога трябва да се предава чрез ангели, архангели и херовими, а не направо? Първият посредник или худатай е между майката и детето е нейното тяло. Детето ще се приближи до майка си. Ще я бутне малко и ще й каже, виждаш ли, че пред тебе седи едно същество, което се нарича твой син. То хлопа и иска нещо от тебе, обърни му внимание. Майката ще го погледне, ще го изслуша, ще предаде неговата прозба на тялото си и ще чака отговор. Тялото ще отговори, трябва ли да му се даде нещо или не трябва. Какви са понятията на съвременните хора за тялото? Много хора гледат на тялото като на автомат, като на механизъм, а не като на нещо разумно. Питам, как е възможно разумен човек да живее в нещо неразумно? Може ли живият човек да живее между мъртвите? Това са въпроси за размишление които ще ви доведат до някои елементарни основни мисли в живота. След това анализирайте в себе си колко от вашите мисли са живи и колко мъртви. Мъртви или смъртни хора наричаме ония, в които отсъства духовният елемент. Думата смърт в български език започва с буквата С, във френски с буквата М, в латински също с буквата М, в английски с буквата Д, в еврейски с буквата М, в гръцки с буквата Ф. Значи, думата смърт в различните езици започва с различни букви. С, М, Д, Ф. Как ще се примерим с тази дума, която започва с толкова различни букви? Те имат почти едно и също съдържание. Буквата М като се обърне, тя означава, че смъртта се явява като резултат на материалния живот. Смъртта не е нищо друго, освен прекъсване на връзката между живите частици на тялото. Следователно, прекъснили се връзката между Бога и човека, настава духовна смърт, която е по-страшна от физическата. Англичанинът казва, Дето няма равновесие, там има смърт. Това означава буквата Д, която те пишат думата Смърт. Българинът пък казва всяко нещо, което не свети от само себе си, ражда смърт. Първата буква в думата Смърт е С, която причинява всички вреди в света. Тя е стъргало, нож. Казвате, светът е създаден от Бога и всичко, което Той е създал, е хубаво, красиво, добро. Питам, що ме така, как и отде се родиха противоречията в света? С един пример ще обясня този въпрос. Някой от вас отива да си купи шише за вода. Разглежда го и намира, че е гладко, добре направено. Опитва да пие от него вода и вижда, че е гладко навсякъде приятно се пие от него. То ни причинява никаква вреда. Ако ударите това шеше в земята, то ще се раздроби на малки парченца. Стъпите ли върху тия парченца, те са остри, ще ви повредят, ще се набудат в краката ви. По същия начин е в живота много от божествените шешета, които първоначално са били гладки. Приятни запипане, по наше невнимание се начупват на малки парченца и ние сами се натъкваме на тях, следствие на което страдаме. Кажеш ли някому една неразумна дума? Това е едно от тия малки парченца, на които и ти, и той се натъквате и започвате да страдате. Направиш нещо неразумно, пак страдаш. Натъкнал си се на едно от тези парченца. Страданията, които ви причиняват щупените части на шишетата, създават противоречията в живота. Като изпитате тези страдания, т.е. като се натъкнете на противоречията, вие казвате – да живеем по Бога. Да бъдем добри, внимателни помежду си. Защо искате това нещо? Защото сте изпитали острия език на своите ближни. Острият език не е нищо друго, освен щупените части от шишетата, на които, ако се натъкнете, ще изпитате големи болки и страдания. Съвременните хора третират... И от научно, и от практическо гледаще въпроса за любовта, искат да докажат какво нещо е тя. Излиза някой учен да говори за любовта и започва да я разлага на съставните й букви, на нейните елементи. Разглежда проявленията й още от най-стари времена и до днес по филологически начин търси корена на тази дума в разните народи и времена. После той разглежда, как се е проявявала любовта, когато човек е слисал в материята, т.е. когато е вървял по инволюционен път. Разглежда проявленията и днес, когато човек еволюира и така нататък. И след това пита слушателите си, разбрахте ли какво нещо е любовта? Не, ти ни кажи с две думи в какво седи любовта. Ето, в писанието, например, е казано. Бог е любов. Кажи и ти само две думи по въпроса. Чакайте, аз мога и математически да ви докажа това. Все едно и математически да не доказваш, пак няма да те разберем. Казвам. Ние можем още сега да ви докажем какво представлява любовта, но при няколко условия. Какви са тези условия? Ако сте гладували три деня, ние можем да ви докажем какво нещо е любовта. Пък и вие ще можете да я разберете. Ако сте сити, няма да разберете любовта. Ако сте болни, вие ще разберете любовта. Ако сте здрави, няма да я разберете. Ако сте невежи, ще разберете любовта. Ако сте учени, няма да я разберете. Казвате с няколко думи само ни определи какво нещо е любовта. Любовта е връзка между Бога и човека. Питате, каква е тази връзка, как се изразява тя? когато вие сте абсолютно честен по отношение дадено лице, когато сте искрен спрямо Него, никога не уронвате Неговото достоинство и не изменете мнението си за Него. Вие имате вече връзка с това лице. Измените ли отношенията си към Него, вътрешната връзка между вас ще се скъса. Следователно, Правилните отношения между хората не трябва да се изменят, ако искаме да не се къса вътрешната връзка между тях. Държим ли в ума си чисти мисли и в сърцето си възвишени и благородни чувства, ние ще запазим връзката си с Бога, понеже Той е абсолютна хармония. Скъсаме ли тази връзка? Ние влизаме в разрез с Божествения принцип, т.е. с разумното начало, което живее у нас. Казвате, кога се къса тази връзка? Когато човек не изпълнява волята Божия. Казвам, Бог не може да те похвали, ако на пътя на брата си поставиш парче от щупено стъкло. Бог не може да одобри твоята постъпка, ако на някое малко дете дадеш чупени парченца стъкла, да си играя с тях, или ако на някой беден човек дадеш един камък вместо хляб. Дойде ли при вас някое дете, дайте му една здрава играчка да се занимава с нея, но тя да буди в него нещо красиво и възвишено. Дойде ли при вас някой беден човек? Дайте му цял хляб, а не едно малко парче. Питам, в кой божествен кодекс пише, че хляба трябва да се реже с нож? Писано ли е някъде, че хората трябва да носят ножове? Ножът представлява парче от някое щупено шише. Божественият свят не позволява на хората да се служат с парчета от щупени шишета. В кой закон от Божествената книга е писано, че житото трябва да се мели на водениците, а полученото брашно да се меси на хлябове, които после да пекат в пещи? Казвате, понеже нашите деди и прадеди са правили така, и ние ще вървим по техния път. Кажете ми, кой човек и кой народ за пръв път е млял житото? Камъните, през които минава житото, за да се смели, оставят в полученото брашно своите отрицателни енергии, които се предават на хората. По същия начин и железният нож, с който режат хляба, остава своите отрицателни влияния в хората, които го едат. Като изучавате живота на светиите, проследете дали те са употребявали ножове за рязане на хляб. Съвременните хора си служат с ножове, с вилици и минават за културни. Каква култура има в това? Днес хората пипат, бъркат в нечисти работи, следствие на което те трябва постоянно да измиват ръцете си но и при честото миене пак има нужда да си служат със спомагателни средства. За това са необходими вилици и ножове да хващат нещата. В този случай пословицата ела зло, че без тебе по-зло има голям смисъл. Вилиците и ножовите служат като спомагателно средство за поддържане на чистотата. Условията, при които живее човек днес, му налагат да мие ръцете си поне 5-6 пъти на ден. Кой е най-правилният метод за хранене? Кой е най-идеалният метод, който природата ни представя? Как храни майката своето дете? Детето употребява ли вилица или нож, за да приеме храната от майка си? Не, то туря устата си направо на гърдите. И сучи. То не се нуждае нито от вилица, нито от нож, нито от ръце, даже служи си само с устата. Как храни птичката своите малки? И тя им туре храна направо в устата. Искаме ли и ние да приемем храната си по този възвишен, чист начин, достатъчно е да концентрираме волята си? за да я приемем направо от въздуха. Дойдем ли до това положение, готварството като изкуство ще стане безпредметно, ще изгуби своето обаяние, с което днес се ползва. Сега това са само разсъждения. Много години трябва да минат, докато се реализира идеалният начин на хранене. Това, което ви говоря сега, даже и в шестата раса няма да се реализира. Хората от шестата раса ще се хранят с по-чиста, по-здравословна храна от сегашната, ще изхвърлят от употребление ножовите и вилиците, медните съдове ще се заместят с съдове от по-благороден метал, но до идеалният, до съвършеният начин на хранене още няма да дойдат. Коя планета оказва влияние на мета – Венера, а на Калая – Юпитер? Понеже Юпитер знае, че любовта на Венера е отровна, той я калайдисва. Обаче калайдисаният съд скоро се изтрива, затова често трябва да се калайдисва. Върху желязото пък влияе планетата Марс. Човек, който има в организма си повече желязо, отколкото трябва, той престава да работи, става мързелив. Отрицателното желязо прави човека мързелив, а положителното го прави крайно деятелен, активен. Той иска изведнъж да се прояви като пихливанен, като силен човек. Кой метал се намира под влиянието на Сатурн? Оловото. Значи всички пушки се пълнят с ачми, с куршуми, направени от олово. За сега в човешкият организъм трябва да влязат такива елементи, които да повдигнат вибрациите на неговите енергии. За тази цел той трябва да бъде под влиянието на Слънцето. Съвременният човек се е отдалечил от своя първичен център, следствие на което той е изгубил влиянието на положителните елементи върху своя живот. Казвам, докато ученикът на окултната школа се дразни, сърди, не може да се обоздава, той е слаб. Съмнява ли се ученикът, той е пак слаб. В какво може да се съмнява човек? Ако вярвате, че Бог е създател на цялата вселена, трябва ли да се съмнявате в нещо? Човек, който вярва в абсолютното, в великото начало на живота, трябва ли да се страхува от нещо? Сега и най-големият герой се страхува, като минава вечерно време през някоя гъста гора. Защо се страхува? Защото се съмнява. Който се съмнява, той е слаб. Силният човек никога не се страхува. Страхуваш ли се, ще признаеш в себе си, че си слаб. Обърни се тогава към великото в света, направи връзка с него и кажи. Господи, аз съм страхлив, човек. Помогни ми да се засиля, да не се страхувам. Зная, че всичко лежи в твоите ръце. Подкрепи и мене. Кажеш ли така, ти ще изпиташ Божията сила и подкрепа върху себе си. Речеш ли да философстваш, че Бог няма да ти обърне внимание, ти сам ще се спънеш. Един български полковник разправише една своя опитност във време на войната. Стои той на бойното поле с един генерал и се разговарят помежду си. В това време англичаните ги обстрелват със своята артилерия. Генералът запитва полковника, как си, можеш ли да гледаш спокойно работата си? Мога. Ами вие, господин генерал, как сте? И аз съм добре, спокоен съм, зорко следя хода на престрелката. И двамата са спокойни, но сърцата им ще се пръснат от страх. Не е ли по-добре полковникът да се каже искрено, господин генерал, цял трепере от страх, но какво да правя, ще си гледам работата? И генералът тогава ще каже, и мене ме е страх, но няма какво и това положение ще се носе. И тъй. Противоречията, които съществуват в живота, имат дълбоко предназначение. Те са изпити за учениците, за разумните хора. Всичко, което се случва в живота на разумния човек, е за негово добро. По този начин, той се изпитва, а времено познава и себе си. Който не разбира смисъла на противоречията и изпитанията, като се намери пред тях, казва «Аз ли съм най-големият грешник в света, че всичко най-лошо да се струпа върху моята глава? Аз ли съм най-лошият човек, че всички да говорят против мене? Нито си най-голям грешник, нито си най-лош човек». Но небето те изпитва. Когато някой голям параход се намери в сред бурните вълни на океана, вълните искат ли нещо от него? Не. Чрез тези вълни го изпитват само дали е здрав или не. Щом оцелее на това голямо напрежение и стигне благополучно на пристанището, вълните казват. Много здраво е направен този параход. Не можахме да го пробием. Успеят ли вълните да пробият парахода, значи той не е здраво направен. По същия начин се изпитват и хората. Да допуснем, че някой човек е свършил четири факултета, минава за учен и започва да проповядва на хората морал, как трябва да живеят, какви отношения трябва да съществуват помежду им и така нататък. В това време невидимият свят го поставя на изпит, като го лишава от всички средства за живеене, оставя го без пет пари в джоба. Той се намира в чудо, не знае какво да прави, ходи на тук, на там, мисли от дете намери пари заем. Да поиска от другарите си не смее, честолюбието му не позволява. Най-после той се отправя към дома на един богат човек и казва «Дали ще се реша да му поискам пари или няма да се реша, не зная. Каквото случаят ми донесе, това ще направя». Влиза в дома на богатя. Поканват го да почака малко докато домакинът на къщата си дойде. Той се озърта на една, на друга страна, вижда в единъгъл на стаята касата на богаташа. Слушва се внимателно, не чува никакви стъпки из къщата. Седи, мисли и най-после решава. Няма такъв човек като мене, който е свършил четири факултета, няма право сам да вземе един малък заем от касата на някой богат човек. Ама ще ли да кажат, че това не е морално? Нека казва кой каквото ще, аз знае, че моралът се отнася само за децата, но не и за учените хора като мене. Ще отворя касата, ще взема колкото пари ми трябват и когато имам, ще ги върна. Отваря касата, взима известна сума и си излиза. Сега той става още по-красноречив. Запитват го мнозина, какво е твоето мнение за морала? Има ли морал в света? Морал има само за слабите хора, но не и за силните. Последните, т.е. силните хора в света, създават морала. Обаче ние казваме, ако този човек беше истински учен, той не трябваше да бърка в чуждата каса. Турците имат една поговорка, която казва – ако нещо ми се дава от Бога, да дойде само при краката ми. Ще излезе, че и този учен, като е видял касата, казал, «Щом касата е пред краката ми, Бог ми я изпраща». Не. Човекът на положителния морал не може да разсъждава така, а още повече не трябва да постъпва така. Сега ще ви приведа един анекдот за настрадин ходжа, да видите доколко много от съвременните хора не издържат на думите си. Вървидна Страдинходжа по улиците, без пет пари в джоба си и казва: Ако рече сега и някой да ми даде 99 турски лири, няма да ги взема. Или 100 да са, или никак. Дочува го един богат човек и решава да направи един опит да види дали Настрадин Ходжа ще устои на думите си. Изваща от джоба си 99 турски лири и ги туря на пътя му. Минава Настрадин Ходжа през това място и забелязва парите. Веднага се навежда, взима парите, преброява ги и ги туря в джоба си. Богатият върви след него и като вижда... Че Настрадин Ходжа взима парите, запитва го. «Колко са парите?» «99 лири». Ти нали казваше, че ако някой ти даде 99 турски лири, няма да ги вземеш, ако не са 100? Настрадин Ходжа му отговорил. «Аз знае, че този, който е оставил 99 лири, ще бъде толкова благороден да остави още една». И сега трябва да знаете, че всичко, каквото ви се случва в живота, е точно определено. Що ме така, справяйте се разумно с всички ваши мъчноти. Искаш ли да поговориш с някой човек? Спри се малко, помисли в себе си, за какво ще му говориш. Веднъж си го срещнал, има причини за това. Човек трябва да се дава отчет за всяка своя мисъл, за всяко свое чувство и за всяка своя постъпка. Дойдете ли до това положение, овсинца ви ще се зароди желание да си помагате. Мнозина мислят, че другите хора не са като тях. И така е всъщност, всеки за себе си е особен, няма подобен на него. Това именно е красивото в живота. В разнообразието е красотата и смисълът на живота. Един човек живее по един начин, друг живее по съвършенно особен начин. Един разрешава задачите на своя живот като болен, други разрешава като здрав. Казвате... Не може ли без болести, без недъзи в света? Питам, мислите ли, че ако нямаше болести и недъзи в света, хората ще да бъдат по-добре? Сегашните условия, при които Бог ни е поставил, са най-добри. Те са временни, но ние трябва разумно да ги използваме. За в бъдеще теже условия ще се изменят, но сегашните условия са необходими, за дисциплиниране на нашия ум, на нашето сърце и на нашата воля. Как ще се постигне това? С постепенно засилване на човешкият дух. Само силният по дух може да обоздава своите мисли, чувства и действия. И сто пъти на ден да паднеш, стани и като малките деца кажи «Хопала!» Някои деца имат тази добра черта, че колкото пъти на ден да падат, те веднага стават и казват «Хопала!». От такова дете човек ще стане. Има деца пък, които като паднат започват да плачат и не стават, докато не дойде някой да ги вдигне. Ние наричаме тези деца «плачливи баби». Казвам, който падне, нека направи като децата. Да стане и да каже «Хопала!». Когато човек пада, това показва, че равновесието му се е нарушило. Кога се нарушава равновесието? Когато се изменя центърът на тежестта на телата. Как се възстановява равновесието? По два начина. Или като се извади част от теглото на натежалата страна, или като се прибави нещо на олекналата страна. По същия закон и ние, като ходим, ту губим, ту възстановяваме равновесието си. Същото нарушение и възстановяване на равновесието се забелязва и в човешкият мозък. Той се намира в постоянно движение. Него става непрекъснато течение на магнетични сили. Центърът на тежестта в здравия човек е някъде в корема. Започна ли да устарява, той постепенно се прегърбва, не може да пази равновесие, което показва, че центърът на тежестта в него е променил мястото си. Вследствие на това, старите хора се подпират с пръчка. Същият закон е верен и по отношение на морала. Ние едва сега се учим да пазим равновесие в морално отношение. Следователно, първото и главно нещо, което се изисква от всеки дом, от всяко общество и от всеки човек, е да запази равновесие между мислите, чувствата и действията си. Някой казва... Еди, кое си общество ми препятства в работата? Дето и да сте, все ще ви препятства някой. Ако сте птица, ще ви гонят. Ако сте заек, пак ще ви гонят. Ако сте мечка, колкото и силна да сте, и за вас куршум ще има. И най-силните животни, които някога са съществували, са все изтребени. Няма живо същество, било в миналото или днес, което да не е имало и да няма изпитание. Тъй и ако ние искаме да живеем разумен живот, непременно трябва да бъдем в съгласие с божествените закони, за да се образува връзка между Бога и нас. Разните религии проповядват, че човек трябва да се обърне към Бога. Да има будно съзнание, да бъде снисходителен, благороден. Той трябва да бъде еднакво снисходителен, както към своите, така и към чуждите погрешки. Нито да ги преувеличава, нито да ги намалява. Да прави човек погрешки, това е допустимо, но той трябва да ги изправя. Един българин разправяше. Толкова години учих в училище, но българският правопис не научих. Каквото и да пишех, все правих по няколко погрешки. Откак земеделците дойдоха на власт и въведоха новия правопис, вече не правят погрешки. По-рано не знаех, де да пиша, и де просто е но като изхвърлиха, ето, от употребление вече ми е лесно. Казвам, не е въпрос човек да не прави погрешки, но да ги изправя. Изправили погрешките си, той постепенно се свързва с възвишения свят и започва да възприема неговите мисли и чувства. Човек не може да възприеме мъдростта, докато не е повдигнал своята мисъл, към висшия свят. Той не може да разбере любовта, докато не е любовно настроен. Любовта винаги придружава човека. Тя върви заедно с него, но и той трябва да е нагоден, да я разбира и възприема. Той е роден от любовта и не трябва да е търси вън от себе си. Тя е вътре в него. Човек е плод на любовта, и на разумността. На това основание той не трябва да търси и разумността вън от себе си. Казваш някому, ти не ме любиш. Не е въпросът хората да те любят, но ти трябва да живееш разумно. Твоите постъпки трябва да бъдат разумни, защото животът ти проистича от разумността. Освен това, Постъпките ти трябва да бъдат любовни, защото животът ти проистича от любовта. Следователно, човек само определя своята разумност и своята любов. Щом определя своята любов, той определя и любовта, от която е излязал, защото Бог е любов. Штом Определя своята разумност, той определя и разумността, от която е излязъл, защото Бог е разумност. В това отношение ние трябва да бъдем образци и да покажем, че наистина Бог е любов. Някой иска да има одобрението на хората. Не, важно е човек да има одобрението на Бога и да бъде полезен както за себе си, така и за своите ближни. И тъй най-лесното учение е служене на Бога. Влезеш ли в Божествения свят, там всичко е уредено. Щом служиш на Бога, ти ще имаш на разположение един ключ, с който ще отваряш всички затворени врати. По-трудно учение е служене на ближния. А най-трудно учение е служене на себе си. Да служиш на себе си подразбира да влезеш в един напълно неуреден свят, дето ти минаваш за господар, който поема всички грижи за уреждане на този свят. Въпреки това, човек започва живота си с най-трудното учение – служене на себе си. От хиляди години насам той изучава това учение и още не го е научил. Следователно, най-първо човек трябва да започне с служене на Бога. То значи да започне от богатия, от уредения свят, който дава кредит за живота. Като се научи да служи на Бога, той ще служи и на ближния си. Най-после човек ще служи и на себе си. Най-мъчното учение. Тъй, щото първо човек трябва да служи на Бога, да научи всички ключове, с които Бог работи. След това ще служи на ближния си, като ще прилага някой от тези ключове. Най-после ще служи на себе си. Дето ще покаже всичкото изкуство, което е придобил от първите два вида служене. Всички спорове, всички недоразумения между хората проистичат от разместването на тези три вида служения. Повечето хора служат на себе си, като казват, че служат на Бога, следствие на което се създават големи противоречия в живота им. Вие искате хората да ви обичат, да ви разбират и като не срещнете това, разочаровате се. Питам, вие давате ли същото на хората? Ако дойде някой при вас, как ще му покажете своята любов? Ако мома дойде при някой момък, той веднага ще откъсне парче хартия и ще напише. Откак те видях, сърцето ми се запали. Без тебе не мога да живея. Питам, любовта може ли да се изрази на книга? Любовта няма външен израз. Тя се изразява само по вътрешен път. Ако пък някоя мома иска да изрази любовта си, тя ще откъсне едно цвете, ще го подаде на момъка и ще му каже – ето моята любов. Няма, любовта може да се изрази с откъснато цвете. Не. Срещнеш ли човека, който те обича, ти ще почувстваш в себе си вътрешна промяна, която напълно ще осмисли живота ти. И тогава ще кажеш, има любов в света, има Бог. Всички хора живеят и аз искам да живея. Любовта развива творчество в човека. Дойде ли любовта в тебе? Ти и поет, и учен, и художник, и музикант можеш да станеш. Всичко, каквото пожелаеш, можеш да направиш. Казвам, това, което търсите, ще намерите само в служенето на Бога. Влезете ли в божествения свят, тогава, аз ще ви кажа, като дойдете до първата врата на този свят, надясно ще намерите един ключ, означен с числото 1. Ще вземете този ключ, ще го турите на вратата и ще завъртите два пъти. Пред вас ще се открие друга врата, до която има голяма асансьор с ключ, означен с числото 3. Ще въртнете този ключ и асансьорът с голяма бързина ще ви издигне нагоре и ще спре на десетия етаж, пред вратата на който ще похлопате четири пъти. Веднага вратата ще се отвори, ще излезе един ангел и ще ви запита, какво искате? Вие ще му кажете. Дойдохме при тебе, да ни покажеш начин как да изправим погрешките си. Ангелът ще се усмихне, ще ви хване за ръка и ще ви въведе в третата стая на десетия етаж. Сега ще ви оставя в стаята с ангела. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Шеста лекция от учителя, държана на 23 декември 1925 г. София